sönder kassettens första sida. Röde orm av Franske Bengtsson Hundarna hade skällt i tid och orm stod framför porten samman med rapp och prästen och fem män av husfolket. Alla väl väpnade utanför Willibald. Främlingen som kommit fram var en hög och mager man svept i en vid kappa. Han strök regnet ur ögonen och sa Detta är ett regn som är svårt för handelsmän. Varken balar eller lädersäckar står som mot det Och jag har salt och kläder som dåligt tål veta Fast jag är en främling ber jag därför dig orm Om skydd för varorna och tak över huvudet för mig och mina män Och det är ingen landstryka som ber om detta Jag är östen, Ugges son Från stad i Finveden Av Långe grims släkt Och min morbror var styr den vise som alla hört talas om Orm såg noga på honom medan han talade jag har stort följe, sa han. Och likväl har jag stundom tänkt att det kanske är för lite, svarade östen. Jag får med mig dyrbart gods och dessa trakter är inte det säkraste för handelsmän. Men hittills har allt gått väl för mig och må det bli så i fortsättningen också. Och det kan hända att jag har ett och annat i mina packor som du eller din husfru gärna skulle vilja köpa. Är du döpt? frågade fader Willibald. Nej, nej, svarade Östen hastigt Varken jag eller någon av mina män, vi är hederligt folk alla Nu talar så gott du förstår, sa Orm strängt Här är vi alla döpta, och det var en kristig präst som frågade dig Sånt är inte lätt för en främling att veta, sa Östen fogligt Men nu minns att en vägfarare sa mig att det fanns en präst här på gården Det hade fallit mig ur minnet det han hade mest att säga om dig, Orm Om din gästfrihet och ditt stora rykte Regnet tog nu till allt mera Och Oscar hördes i fjärran Östen tittade mot sin fora och såg bekymrad ut Hans män stod väntande bredvid hästarna Med ryggen mot vinden och kappor krängde över huvudet Och regnet stod som en rök omkring dem Rapp drog på munnen Nu kanske han salt saltfås för billigt köp, sa han Men Orm sa nu din släkt må vara god smålänning och jag vill inte tro dig om ont. Men elva väpnade främlingar som nattgäster på min gård syns mig vara mycket. Fast jag ogärna vill visa mig snål på gästfrihet. Och jag tror inte att du kan klandra mig för att jag säger detta. Men nu må du själv välja mellan två ting. Antingen att dra vidare och ta nattläger var du kan. Eller också att bli hyst i badstugan samman med dina män och dina varor. Men med vapnen lämnar du till mig här vid porten. Detta är svåra villkor säger östen Ty därmed ger jag mig och min rikedom i din hand Och sånt gör ingen gärna Men du synes mig vara alltför lik För att tänka på svek mot mig Och jag hade inte så stelt att jag kan välja annat Därför ska det bli som du vill Därmed hakade han av sitt svärd Och lämnade ifrån sig Samt ropade till sina män att skynda in under tak med varorna Det blev en stor bråska med detta Och alla fick lämna sina vapnen innan de kom in på gården Hästarna tjudades på gräsmarken i Mion. Där fanns ingen fara för vaiv i denna årstid. När allt kommit i ordning bjöd främlingarna på mat och öl. Därpå köp slog han med Östen om både salt och kläder och fann honom vara en hedervärd köpman som inte begärde stort mera för sina varor än vad vettigt folk kunde finna skäligt. De drack på handeln i Endräkt. Därpå sa sig Östen och hans män vara trötta efter en lång dag. De tackade för välfängnaden och gick till sitt sovställe. Nu blev ovedret allt värre och efter en stund hördes bölande från boskapen som hölls i nattfolla in vid husen. Rapp och kogubben gick ut för att se om djuren i sin oro brutit sig ut. Det var nu mörkt utanför en och annan blixt och Rapp och gubben gick runt follan och fann den hel. Då sa en tunn röst ur mörkret. Är du röde orm? Inte riktigt, sa Rapp, men näst upp till. Vad vill du ha honom? Han såg vid en blixt att det var den lille pojken som handelsmannen haft med sig. Jag vill veta vad han ger mig för sitt huvud, sa pojken. Rapp böjde sig snabbt och grep honom i armen. Vad sorts handelsman är du, sa han. Om jag säger honom allt så kanske han ger mig något, sa pojken ivrigt. Östen har sålt hans huvud till kungsvän. Och hit har han kommit för att hämta det Kom, sa De Det skyndade sig in och hade lagt sig med kläderna på För ovädret så främlingarnas skull Och han blev fort klarvaken Av det han fick höra Han förbjöd att tända lyse Kom snabbt i brynjan Blev jag likväl lurad, sa han Jag har ju deras vapen här De har svärd och yxor gömda i sina packar Sa pojken det säger att ditt huvud är värt mycket besvär men jag får ingenting och du körde ut mig i regnet för att se till hästarna och därför må du gärna bli lurad på sin handel. Jag hör inte till dem. De kommer nog snart nu. Alla orms män var nu väckta och väpnade. Med orm själv och rapp var de nio tillsammans men några var till åren och inte mycket att räkna på i strid. Det blir bäst att vi kommer bort till deras dörr genast, sa orm. Vill väl kan vi röka dem inne. Rapp gläntade på dörren och såg ut Vi har tur, sa han Det klarnar Då hittar vi dem bättre med spjuten om de vill ut Ovedet hade dragit över Och månen kom med ovist sken mellan skyarna Ylva stod bakom henne när de gick ut Nu vore väl att ha detta överståndet, sa hon Var vi gott mod, sa Orm Och värm öl så länge En och annan kan kanske behöva det när vi kommer tillbaka det gick tysta över gården bort mot badstugan förbi vedskjulet som låg där bredvid. Dit hade det nått när dörren till badstugan sakta öppnades och män tittade fram och vapen skändes. Spjut slungades genast från orms håll men sikten var dålig. Stridsrop höjdes och det blev trängsel i dörren när främlingarna fort ville komma ut. Orm böjde sig och tag om huggkubben som stod framför vedskjulet. Han fick den i vedet Fast knakade i hans armar och han sprang fram och vrekte den med all kraft genom dörröppningen. De främsta han gick undan men andra träffades och föll överända med skräm. Sådant gör nytta, sa Rapp. Främlingarna var orädda, men fast den saken kom igång gång på annat sätt än det tänkt sig. Alla som stod på benen rusade genast på och kom ut. Det blev nu skarp strid och i stor förvirring. När månen skymdes var det inte lätt att skilja på vän och fiende. Orm kom i strid med män och fick fort den ena fälld Men den andra, en liten bred och grovlämmad man Kom rännande mot honom med sänkt huvud som en galt Och vältade honom med höga honom i låret med en lång kniv Orm släpptes värdet och fick armen om hans hals Han höll kniven ifrån sig med andra handen Tog i så mycket han orkade och Där tömlade de runt i regnvattnet en god stund Den andra var korthalsad och björnstark Och kändes som en troll att Till sist rullade din mot badstugans vägg Orm fick gott och jämkade sitt grepp och den andre började snarka. Därpå knäckte de hans nacke och han blev liggande stilla. Orm kom på benen igen och letade upp sitt svärd missmodig över det knivhög han fått han kunde dåligt röra sig och han hörde ett par av sina män ropa på hjälp. Men nu skall som överröstade allt stridslarmet och fader Willibald med spjut i handen kom rusande runt husknuten samman med de stora hundarna som han släppte ur kätten de var rasande alla fyra och med fragg om käftarna och for på främlingarna med väldiga språng och dessa greps nu av skräck. Det hundar stora som fyra månaders kalvar var en oväntad syn för dem. de började nu fly ner mot ån med hundarna och orms män efter sig. Ett par blev upphunna och dödade men tre kom undan i vattnet. Orm linkade efter så gott han kunde och var orolig för att östen kunde vara bland dem som undslapp men när han återkom upp till gården fann han rapp sittande på en stock stöd mot sitt yxkaft och betraktade en man som låg utsträckt framför honom. Här har du handelsmannen själv, sa Rapp när han såg Orm komma. Men om han lever dig är mer än jag vet. Han var ingen dålig stridsman, om jag själv ska säga det. Östen låg på rygg, blek och blodig och hade fått hjälmen spräckt av ett hugg. Orm satte sig bredvid Rapp och såg på den slagne och vid den synen kände han sig så väl till mods att han glömde att tänka på sitt sår. Ylva och Åsa kom nu springande Både glada och ängsliga Och vill gärna ta in Orm för att få honom ansad och förbunden Men han satt kvar och såg på östen och mumlade för sig själv Till sist sa han Nu vet jag en vännskänk värdig Att bli sänd till Sven, min svåger Handelsman Ett huvud får han Ormen sig Men väldigt eget Fader Willibald kom nu fram och såg på Orms sår och befallde honom att genast gå in eller låta sig bäras av Rapp och kvinnorna. Där på han över östen, kände efter där Raps yxa träffat. Han lever, sa han, men hur länge vet jag inte. Hans huvud ska till kung Sven, sa Orm. Men fader Willibald svarade strängt att han inte ville höra sån galenskap och att östen skulle bäras in liksom de andra sårade. Och här får jag mycket att göra en tid framåt, sa han. Fader Willibald var alltid en bestämd man men aldrig så bestämd som när han hade med sjuka och sårade att göra. Ingen vågade säga emot honom. Alla som kunde vara till nytta fick nu genast hjälpa till med att få de sårade inburna och tillsedda. Orum domnade av sedan han blivit hjälpt in och fått sitt sår skött De hade förlorat mycket blod. Nästa dag kände han sig bättre än han kunnat vänta och han tänkte med tillfredsställelse på hur allt avlypigt Och sa att den lille pojken skulle stanna hos honom allt framgent Och ha det lika bra som han hört i släkten Han fick nu veta att han mistat två män Och att dessutom två var illahuggna Jämte en av hundarna Men det skulle med Guds hjälp komma sig Trodde fader Wilwald Både männen och hunden Orm tyckte det var skada på de män han förlorat Men det kunde ha varit värre av främlingarnas flock var östen och två till vid liv utom de tre som hoppat i on. Inne i badstugan hade hittats två som träffats av huggkubben den ene var död med revbenen inslagna den andra hade benet bräckt och foten krossad. Fader Willibald hade låtit bära in alla de sårade i kyrkan och fått dem bäddade på halm där hade de sedan den bästa vård och det märktes varje dag på den lilla prästen att han trivdes med den möda han hade med dem. Ty på sistone hade han inte haft mycket att syssla med i lekekonst Och där hade tiden en blivit honom lång Orm kom snart på fötter igen Utan stort men av hugget han fått Och en dag kom fader Willebald belåtna den vanligt i middagsbordet Och sa att till och med östen som fått den värsta skadan Nu såg ut att gå till bättring Rapp skakade på huvudet när han hörde detta Då högg jag honom sämre än jag trodde, sa han och Orm tyckte att nyheten inte var mycket att glädjas åt. Fjärde kapitlet. Hur Orm predikade för salthandlaren. Striden på Gröning blev snart känd i bygden och Gudmund i Uvaberg med en flock långväga grannar som Orm förut inte sett till kom ridande på besök för att få höra allt om hur David tillgott. De drack djupt av Orms öl och gladdes bullrande åt vad de fick höra om striden. Sådant, ropade det, var goda tag och höll bygdens gamla anseende vid makt. De hade mycket att säga till de stora hundarnas beröm och ville gärna tinga av eller efter dem. Och vid åsynen av det myckna saltet och klädet och det andra goda ting som orm vunnit sökade över att ingen sådan tur kommit dem till del. Det kom också till hästhandel i god sämja, till orm hade nu långt flera hästar än han behövde och tyckte sig inte kunna vara svår med priset när det rörde sig om krigsbyte. Därpå prövade de starkaste sina krafter på högkubben, och hur det kringstående nämnde döda män vid namn som det kände i sin barndom, och som är lätthet utfört svårare kraftproven detta, lyckades ingen till höll och göra Orms kast efter. Orm kom här vid det bästa lynne och bad om att inte gräma sig över hövan. Du själv tror jag inte om att göra det en gång till, sa han Utom med den hjälp som kommer av stor ilska Vi var alla nyfikna på östen Och undrade mycket över att orm låtit honom bli vid liv En kniv i halsen förkunnade det enräktigt Vore alltid det bästa medlet mot den sortens folk Och det rådde honom allvarligt att inte ställa till läsamheten för sig själv och andra Genom att släppa mannen levande Sådant kunde komma surt efter det borde det honom vara förvisa dem. ty det kändes smålänningarna som var ett långsint släkte. Ett par av dem ville in i kyrkan för att titta på mannen och samtala med honom. De önskade fråga honom, sa de, vad tankar han nu hade om hudhämtning bland djöingar. Men fader Willibald höll dörren stängd och lät sig inte bevekas. I kyrkan, sa han, skulle det komma när den tiden blev, om Gud så ville, men inte för att driva gyckel med en sårad man som ännu knappt kunde lyfta sitt huvud. Därmed fick de ge sig till tåls. Men innan det red bort ropade de om varandra vid avskedsstonkan att det nu var tydligt för alla att Orm var en hövding bland göingar i sanning blod av Sven Rottnos blod fast han låtit sig döpas och att det gärna skulle stå honom bi i den fejd som kunde komma av detta. Orm gav dem var sitt motsalt till avskedsskänk och till god grannsemjas främjande. Och de red bort från Gröning i stor fart och munterhet. Vacklande i sadlarna och skränande som nötskrikor. Den lille pojken blev orolig när han fick höra att östen komma att tillfriskna. Och tyckte att detta artade sig illa för honom. Ty då sa han skulle östen ta livet av honom så fort han kunde. Men Orm sa att inte ont skulle hända honom. Det kunde han vara trygg för. Vad en östen kunde tycka. Pojken hette Ulf och från början blev han mycket omkälad av Åsa och Ylva som knappt visste hur väl det ville honom för den stora tjänst han gjort dem alla. Åsa satte sig att själv göra bättre kläder åt honom och hon och fader Willibald var ensamma att Guds finger kunde märkas i vad den stackars pojke gjort för dem liksom om han sänds till deras räddning från ondskans anslag. Det utfrågade honom om hur han kommit samman med handelsmännen han hade rymt, sa han, från en elak nere vid kusten hos vilken han lidit mycket nöd allt sedan båda hans föräldrar drunknat på fiske när han var helt liten. Och av handelsmännen hade han nyttjats som hästvaktare. Men de var snåla med maten, sa han så att det bästa jag fick var våra stal i gårdarna och på nätterna skulle jag se till hästarna och fick stryka om något hände med dem. Men det värsta var att jag nästan aldrig fick rida hur trött jag än blev att följa foran. Likväl hade jag det bättre hos dem än där jag förut varit men jag hyst ingen kärlek till östen och det andra och det väl att jag blev fri från de här Ty här har jag fått vad jag aldrig förut haft nog mat att äta och en säng att sova i och hos er vill jag därför alltid bli kvar om ni inte kör bort mig och jag är inte rädd för att bli döpt om ni tycker att det kan behövas Fader Willebald sa honom att behovet fanns därom rådde inget tvivel och döpt skulle han bli så snart han hunnit bli något lite undervisad i Kristi lära. Ylva satte honom att vakta Oddny och Ludmilla, som nu blivit rörliga och lätt försvann utomhus och ett par gånger till allas förskräckelse hittades ner vid ån. Pojken skötte den sysslan med heder och följde flickorna överallt. Detta tyckte han var bättre än hästvakt. Han kunde vissla på många sätt, bättre än någon annan och även härma fåglar och de små flickorna tyckte om honom från början. För sitt muntra Lynnes skull blev han med tiden kallad Ulf Gladen. Östen och hans båda män hade nu kviknat till så pass att det började kunna röra på sig. De flyttades till badstugan där en väpnad man sattes för att hålla ett öga på dem och fader Willibald försökte nu tala med dem om den kristna läran. Han kom till Orm och sa att hjärtats jordmån för nådens sede i sanning vore mycket karr hos dessa män men annat kunde ju inte vara att vänta. Jag är ingen högmodig man, sa han, och fikar inte efter ära och berömmelse. Men det är visst att jag skulle känna mig lönad för mycket möda om jag blev den första som finge döpa en smålänning. Det har ingen hört att sådant någonsin skett, och där vi skulle glädjen bli stor i himlen. Men om jag skulle kunna lyckas med dessa män syns mig ovist, det är deras vrånghet är övermåttan stor, och det vore väl om du, orm, ville hjälpa mig med att säga ett ord av maning till denna östen. Orm fann prästens tanke god och riktig och var med på att hjälpa honom. Och det kan jag lova dig, sa han, att döpta ska det bli alla tre innan de släpps från Gröning. Men du måste lyssna till min undervisning först, sa fader Willibald. Och där tar de emot. De ska lyssna till min, sa Orm. De gick in tillsammans i badstugan och Orm och östen såg varandra för första gången efter striden. Östen låg och sov, men vaknade när det kom in. Han hade huvudet svept i bindor som fader Wilbald la om varje dag. Han satte sig upp, höll huvudet mellan sina händer och såg på Orm. Detta är ett gott möte för mig, sa Orm. Du mitt huvud har stått sig bättre än ditt, och jag har dig att tacka för mycket rikedom som du fraktat till min dörr. Men det var inte så du hade tänkt i denna sak. Det skulle gått på annat sätt, sa Östen om inte pojken svikit mig. Orm skrattade. Det är vackert att höra tala som svek av en man som du. Men här är en sak som jag vill höra din tanke om. Mitt huvud har du försökt ta. Och vem har nu bästa rätten till ditt? Östen satt tyst en stund. Därpå sa han. Lyckan har varit med emot i detta. Och mera finns inte att säga. Och likväl kunde din lycka varit sämre, sa Orm, om det inte varit för denna helige man som du är skyldig den största tack. När jag fått veta att kungsvän önskade få ett huvud från dessa trakter var det min tanke att sända honom dit. Men denne kristig präst avrådde mig. Han har frälst ditt liv och helat ditt sår, men därmed är han inte nöjd. Nu vill han även frälsa din onda småländska själ. Därför har vi bestämt att du ska bli kristnad och dina män med dig. Och därom har du ingenting att säga Det är ditt huvud är mitt Och jag gör med det som jag vill Östen stirrade mörkt på dem båda Min släkt är stor Och mäktig sa han Och ingen blir ohämnad som räknas till den Därför kommer detta att stå dig Dyrt det må du veta Och dyrast om du ämnar tvinga mig till nesliga ting Ingen tvingar dig sa Orm. Det är du själv som får välja fritt Vill du ha ditt huvud vattenöst Av den helige mannen som endast gör det gott. Eller vill du heller ha det stoppat i en säck och sänt till kungsvän. Jag lovade att det ska packas med omsorg och komma fram i gott skick. Så att han kan se vem det tillhört. Det kan vara bäst att skicka det saltat. Jag har gott om salt nu. Ingen av min stam har någonsin blivit döpt, sa östen, Endast bland våra trälar finns det kristna. Du må veta, sa Orm, att Kristus själv sagt att alla ska döpas. Till och med smålänningarna. Fader Willibald kan de orden. Så har han sagt, sa fader Willibald. Gån ut i hela världen och förkunnen min lära för alla människor och döpen dem. Och även detta har han sagt. Den som tror och blir döpt, han ska frälsas. Men den som inte tror, han ska gå till hel. Där hör du, sa Orm. Det är som jag säger dig. Hel ska du fara till huvudlös eller med heligt vatten ösas. Din synd är stor och din ondska är svart, sa fader Wilwald. Men så är det med de flesta i detta land. Men blir du döpt kan du kanske dock bli räknad till det goda för Kristi mildhets skull när han kommer i skyn för att döma alla människor och till den stunden är den nu inte långt kvar. Och det ska du veta, sa Orm, att Guds hand är med dig sedan du blivit döpt. Och hans hand är stark, så som du själv kunnat märka vid ditt försök mot mig och mitt. Mig det aldrig gått så väl i allt som sedan jag började hålla mig till Kristus. Allt du behöver göra är att säga dig fri från de gamla gudarna. Och istället säga så, det finns ingen Gud utan Gud. Och Kristus är hans profet. Inte hans profet. Utan hans son sa fader Willibald strängt Hans son sa orm hastigt Så ska det vara Jag vet det väl Jag talade i hast och min tunga löpte fel För den falska lärars som jag höll mig till Hos min herre Almanzor av Kordoa När jag tjänade honom i Andalusiernas land Men det är länge sedan Och det är nu på fjärde året sedan jag blev döpt Av en helig biskop i England Och allt sedan dess har Kristus varit mig till den största hjälp Mina fiender ger han i min hand Så att inte bara men som du är maktlösa mot mig, utan även nu själv är Sven Och mycket annat har också kommit mig till del. Jag är född med god lycka, men likväl har det märkt stor skillnad för mig i detta. Det kan jag inte säga emot, sa Östern, att din lycka är bättre än min. Men det är först när jag lät mig döpas som den blivit så god som nu, sa Orm. Det är först, när den gamla läran var jag visste, kom jag ofta i stor nöd. Och i två år satt jag som slav på al skepp tjudrad med järn vid roddarbänken. Och det är sant att jag vann detta svärd som du ser här och som är det yppersta bland vapen. Så att Styrbjörn själv som visste mest om svärd och som höll i sin hand hos kung Harald sa sig aldrig ha sett ett bättre. Men stor lön för så mycket vedermöda kan jag likväl knappt kalla det. Sedan höll jag mig till Andalusiernas lära så som min herr Almansor befallde mig. Och då vann jag en halskedja som är en stor skatt. Men för den kedjans skull blev jag sårad nästan till döds vid envige i kung Haralds hall. Fast jag bar en god andalusisk bryna. Och utan den hjälp jag fick av denne och präst skulle jag dött min skada. Sedan blev jag till sist döpt och kom under Kristi i välde. Och då vann jag kung Haralds dotter som jag räknade som den bästa av mina skatter. Och själv har jag nu fått se hur Kristus hjälpt mig till allt som du brakt hit med din fora. Av allt detta kan du förstå, om du är en vettig man, att du inte kommer att förlora på att bli döpt, utan istället vinna mycket, även om du inte räknade för stort att du får behålla ditt huvud. Detta var den längsta predikan som någon hört av Orm och fader Willibald sa honom efteråt att han inte gjort illa ifrån sig till att vara så ny i yrket. Östen satt en god stund i tankar Sedan han hört detta Därpå sa han Om det är sant som du säger Så håller jag med om att det kristnas lära Inte varit ett till skada Utan mera till gagn Det att vinna kung Haralds dotter är mycket Och det är heller inte lite som du vunnit från mig Men de kristna trälarna hemma hos oss Skulle inte ha något sådant att säga för sin del Och hur det kan bli för mig Syns mig ovist. Ett vill jag nu veta om jag går med på det du önskar vad tänker du då göra med mig efteråt jag tänker släppa dig och låta dig fara sa orm och dina män med dig östen såg misstrogen ut men till sist nickade han när du säger det inför oss alla får jag tro dig sa han. och då må det bli som du vill men vad nytta du kan ha av att få mig döpt det är mer än vad jag förstår det är inte mer än rätt, sa Orm, att jag gör Gud och hans sonen glädje när det gjort så mycket för mig. Femte kapitlet Om det stora kristningsgillet och hur de första smålänningarna blev döpta När binar svärmat och det första höet bärs in var tiden inne för Orms stora kristningsgille. Det varade i tre dagar, som Orm ville ha det och från början fick det namn om sig så som ett märkligt gille en när intet vapen blodades under hela tiden. Och detta är hur alla gäster varje kväll var så druckna som någon kunde önska sig på en stormans gästabud. Den enda olycka som hände var att två unga män första kvällen, när deras rus var nytt, gick in till de stora hundarna för att leka med dem. Den ene kom fort ut igen, utan annan skada än rispor och kläder. Men den andra, som välte som kull och skrek mycket frälstes av ett par av gårdens kvinnor som hundarna var vana vid och släpades ut med armar och händer sargade och ena örat borta. Det skrattades mycket åt detta och hundarna berömdes som en prydnad för hela bygden men mera lek med dem blev inte av. Åsa och Ylva hade bekymmer med att få sovplatsen att räcka åt alla ty det hade kommit fler gäster än det väntat och mycken vuxen ungdom hade fällt med. Och fast många av de äldre varje kväll somnade på bänken där de satt eller på golvet nedanför och blev liggande kvar där över natten utan att vara till besvär var det likväl trångt överallt. Ungdomen fann sig gott i rätta till ungmöna fick sova i den ena ladan och de unga männen i den andra i nytt gott hög. Och hur det för många visade sig svårt att hitta till rätt lada eller stanna kvar där, för inga klagomål om den saken. På morgonen mumlade flickorna sedesamt med sina mödrar om vad vilsekommenhet det råkat ut för i höet. Och fingor förmaningar att se väl upp nästa natt så att det inte blev någon annan som kom att snava över dem, ty sådant kunde vara dåligt anseende. Och många överläggningar hölls därefter mellan de ungas föräldrar så att sju eller åtta giftermål var så gott som uppgjorda innan gillet tog slut. Orm och Ylva gladdes åt detta till sånt visade att gästerna trivdes på deras gille både unga och gamla. Och fader Willibald morrade endast stillsamt för sig själv utan att bry sig om att säga något i detta ärende. Men ellis hade fader Willibald en del att säga vid detta gille. Och strax första dagen när alla bänkats i kyrkan och välkomstölet bjudes omkring tände han framför altaret där korset satts upp tre sköna vaxljus som Åsa han själv hjälps åt att stöpa och talade till de församlade om det helgade ställe där de satt. Och den Gud som råder här sa han och som är den enda sanne är vishetens, styrkans och lyckans Gud och hans hus där ni får träda in är fridens hus. Ni så är det med honom att han dväljes i stor frid och av den skänker han av dem som kommer till honom. Hit har ni kommit ur vantro och stort mörker för att en stund sitta i hans närhet och till vantron och mörkret vänder ni åter när ni går härifrån för att gödas i synd och frodas bland djävulskap tills er levnadsdag är ändad och ni blir räknade som främlingar av Gud. Men till och med för er hyser Kristus, Guds son, vänskap i det längsta fast ni dagligen gör honom emot i de flesta ting och därför har ni fått komma till hans hus. Ty han vill i sanning alla människor väl och när han vandrade på jorden förvandlade han vatten till god gästabudsdryck för att göra sina vänner en glädje. Nu är det likväl så att hans vänskapstid snart är slut för dem som vänder sig från honom. Och när det får känna hans vrede blir det illa ställt för dem värre än för den krigshövding som sångare berättade om och som fick sluta i en ormgrupp. Och det kan ni alla förstå att det vore väl för er att få slippa höra till dem. Ännu säger han till alla att de må träda in i hans häng och bli upptagna bland hans husfolk genom att låta sig döpas. Men det som icke så villja må skylla sig själva. De församlade lyssnade till fader Wilbals ord och mumlade inbördes att det kunde vara förstånd i mycket vad han sa fast annat var svårt att riktigt bli klok på. Det märktes att det var de äldre som lyssnade bäst. Ty de yngre både män och kvinnor hade mest ögonen på Ulva. Hon tålde att beskådas. Ty hon var nu i sin fulla skönhet, väl tillfreds med allt och full av vänlighet mot alla. Och bara ny med livstycket sömmat i silke och silver av det yppersta som hittats i östens packor och med det andalusiska smycket kring sin hals. Det syntes gott på mångas blickar att en sådan kvinna och ett sådant smycke vore ting som man inte lättligen fick se maken till. Och Orm trivdes inte sämre vid att märka detta. När prästen talat slut försökte Orm få flera av de förståndiga bland gästerna att erkänna att klokt folk gjorde det bästa i att låta sig kristnas- men han kom inte längre än att ett par tyckte att saken kunde tåla att tänka på. Och även längre fram på dagen sedan det börjat bli druckna ville det inte säga mer än så. Nästa dag var en söndag och fader Willibald undervisade det församlade om Guds verk och vila som de fann var en god berättelse och om Kristi uppståndelse på denna dag som de fann det svårare att sätta tro till. Därpå döptes Harald Ormson in i kyrkan Åsa bar honom till dopet och fader Willibald gjorde allt så högtidligt som möjligt med latinska böner som överröstade barnets skrik och kom de församlade att sitta i bävan. När detta var över dracks skålar till den nydöptes lycka och till minnet av de stora hjältar Harald Blåtand, Sven Rottnos och Ivar Vidfamne vilkas blod rann i detta barns ådror. Nu gick hela skaran ut ur kyrkan för att se smålänningarna döpas ner vid ån. Östen och hans båda män släpptes ut ur badstugan och fick vada ut ett stycke i vattnet. Där stod de i rad, barhuvade och med mörk min under det fader Willibald stod på tvättbryggan framför dem. Bredvid honom rapp med två spjut i handen för att se till att de inte försökte komma undan. Fader Willibald läste över dem och hans röst skall av iver och lycka. Ty för honom var detta en stor dag. Därpå befallde han dem att böja huvudena och han vattenöste dem en och en med en skopa. När detta var färdigt välsignade han dem i ordning där de stod med händerna på deras huden, böjde sig fram och gav en vara de broderskyssen på pannan. De fann sig i allt detta med orörliga ansikten liksom om det märkt föga av fader Willibald och hans handlingar och alls ingenting av åskådarna på strandbredden. När det åter var på det torra sa ormdom att de nu var fria och kunde gå vart de ville. Men innan ni lämnar mig, sa han, ska ni än en gång få märka hur en kristen handlar. Ty det är påbjudet att vi, som hör under Kristus, ska visa ett gott sinnelag även mot våra ovänner, till och med mot dem som stått oss efter livet. Och där vill jag inte vara sämre än någon annan. Därmed let han ge dem god vägkost av och åt var och en av dem gav han en häst av dem som hör till deras fora. Och nu må ni fara i frid, sa han, och inte glömma att ni hör under Kristus. Östen såg på honom, och för första gången den dagen kom det ett ord över hans läppar. Jag är inte glömsk av mig, sa han långsamt, och det let på hans röst som han varit mycket trött. Han steg till häst utan att mera blev sagt och red ut genom porten med sina män och försvann i skogen. Nu bänkade sig åter alla och gillet fortsatte med glädje och stort buller. Och när fader Willibald ville berätta mer om den kristna läran hade han svårt att få det församlade att lyssna. Det ville nu heller säga höra om Orms äventyr i främmande land och om hans fienskap med kung Sven. Och i detta gjorde Orm dem till Viljes. Kung Sven var föga omtyckt i dessa trakter. Tyde var så med folket i gränstrakterna att de gärna prisade döda kungar men sällan funnde något gott att säga om levande. När orden berättade om hur fader Willibald en gång slängt en sten i ansiktet på kungsvän så att munnen gått i blod och tänder lossnat blev det stort jubel och alla fick brott att fylla sina stonkor för att dricka till den lille prästens ära. Många vaggade fram och tillbaka på bänken med strömmande tårar och vidöppna gap. Andra kunde inte svälja sitt öl för skratt utan frustrade ute framför sig och det skreks övergött att maken till bedrift av en sådan liten krakade man aldrig hört talas om. Guds ande var över mig, sa fader Kung Kungsvän är Guds ovän och därför blev han rammad av min svaga hand. Vi har hört sägas, sa en ansedd namn vid namn Ivar Smed, som satt nära Orm, att kungsvän tycker illa om alla kristna och sämst om deras präster och slår ihjäl dem var han får tag på dem. Och detta är lätt att förstå om man en gång fått en sån smäll av denna prästs hand Ty sånt må vara den största smälek för en konung och svår att glömma. Särskilt om man får tänder utslagna, sa en annan god som heter Svarte Grimm i fjäle. Ty var gång han tuggar en brökant eller gnager en fårskank märker han gott en skada han lidit. Det är sant, sa en tredje som heter Uffe Knubbfot. Det var på samma sätt för mig när jag mistat min fot. Den gång jag och min nabo Thorvald i långa led blivit osams han högg mitt i vårt samtal och jag hann inte hoppa högt nog och långt efter det att stumpen leks jag lärt mig att gå med träklabb kände jag mig alltid trött och maktlös både när jag stod och satt och även när jag låg i sängen det kan min kvinna vittna om till lång tid hade hon det lika som hon varit enka men när lyckan till sist vänt sig den gång jag såg Thorvald ligga framför mig på stigen med min pil i halsen tog jag ett stort skutt över honom och var nära att bryta mitt goda ben så full av styrka kände jag mig genast och sedan dess har intet fattats mig. Det är inte för fader Willibalds skull som min bror Sven dödar kristna, sa Ylva. Till dem har han alltid hyst stort hat och allra mest från den tid då min fader började beskydda dem och själv let sig döpas. Inte ens den helige biskop Poppo som var den blidaste bland alla människor kunde han se utan att mumla mot honom men mer än så trodde han inte göra så länge min fader hade makten. Nu dräper han både biskopar och andra var han får tag i dem. Det har sports ända hit och det vore väl om hans tid inte blev lång. Det undas tid är ofta lång, sa fader Willibald. Men en sak räcker längre och det är Guds straff. Det var nu det började sätta samman vers bortav ena bordsändan där ungdom satt och mycket glam rodde. Och denna kväll blev den en jord som sedan sjöngs länge i skogsbygden, både på gillen och vid slaga och skäkteträ, och som med tiden kom att kallas den gamla visan om kungsvän. Det var en ung man vid namn Gisle, svartegrims son som började. Han var en välväxt yngling, mörklagd och blek i hyn, och fast inte ett fel fanns med hans förstånd hade han den egenheten att han var blyg för flickor hur han inte sågs med ovänliga ögon av dem. För alla hans anhöriga tedde sig detta som en märklig åkomma som inte ens det klokaste visste bok för. Och nu hade han återsuttit tyst och försagd och mest sysslat med mat och dryck. Fast var välkänt att han älgest kunde ha mål i munnen lika bra som andra. Mitt emot sig hade han en flicka som hette Ranvi, En blomstrande ungmö med trubbnäsa och en grop i hakan som lätt kunde komma unga män att falla i tankar. Och i smyg hade han haft ögonen på henne titt och tätt ända från början. Dock utan att våga säga något och full av förskräckelse när det hände sig så att deras blickar möttes. Ett par gånger hade hon brytt honom för hans ordkajhet utan att det hjälpte. Men nu hade det goda ölet givit honom bättre mod. Och sedan han skrattat mycket och han fått höra om slagsmålet mellan kungsvän och fader Willibald började han vagga fram och tillbaka på bänken och sa plötsligt med hög röst. En gång med prästen, du då från hästen På huvudet damp du i mark, kungsvän Här är en nyhet, ropade den närmaste Gisle skald, han gör en visa om kungsvän Men detta är bara ena halvan, hur ska resten vara? Många hjälpte du åt med att få visan hel och färdig Men det var inte lätt att få allt att stämma Och åter var det Gisle som till sist kom på hur det skulle vara så att allting att sjunga efter en gammal välkänd låt. Stort är det välde du, styr, kungsvän, jämn god gällde du, tyr, kungsvän, men mot dig slog prästen vred sten och från hästen emkligen drällde du, yr, kungsvän. Han är skald Han har gjort en riktig visa Skrek det som satt närmast Och högst av alla skrek Randi Hör på ungdomen Det de har en skald där nere Svarte Grims son har gjort en visa Om kungsvän Vem kunde ha trott sånt Är det från dig Grim han har sånt påbro, Eller kan det kanske vara från någon annan Låt oss få höra visan Sa orm Gisle fick nu fram sitt verk för alla och först var han osäker i rösten Men när han märkte att det lyssnande gillade vad han gjort Och att själv Orum nickade åt honom Föll rädslan ifrån honom Och han förmodde nu möta Randlis ögon utan att skygga Jag kan nog göra flera Och som är bättre än så sa han stolt till henne när han satte sig Svarte Grim, hans fader Satt grinande i stor belåtenhet Han sa att han själv stundom känt sig lagd För skaldskap i sina unga dagar Fast annat kommit emellan men likväl är detta ett märkligt ting, sa han. Ty pojken är folkskygg och allra räddast är han när det finns flickor i närheten. Fast han gärna själv ville ha det annorlunda. De behöver han inte vara rädd för nu längre, tror du mig, Grim, sa Ylva. Till nu, sedan han visat att han är skald, kommer det att hänga om halsen på honom så många det finns plats till. Mer än en gång hörde jag min fader säga, och han var full av vishet i alla ting. Att liksom flugorna kretsar kring all slags föda och villigt smaka på allt, men lämna allt annat när det får lukt på honungskrukan, så är det också med ungmör när en skald kommer i närheten. Orm satt med bekymrad min och stirrade ned i sin ölkanna utan att höra på vad som sades. Osa ville veta om någonting fattades honom, men han endast brömmade förstrött och svarade ingenting. Han gör värst om jag känner honom rätt, så Ylva. Då ser han sån ut i den egenhet med skalder att de två är tillsammans och den ene gör något har den andra ingen ro innan han har satt samman en bit som han tycker är bättre Orm höll händerna på knäna och vaggade fram och tillbaka på bänken han suckade tungt och mumlade för sig själv med hålig röst men slutligen fick han det att stämma han nickade lättad och slog näven i bordet för att göra sig hörd i bullret därpå fram sa han detta ej lär du nämna mig, kung Sven! Ont må du nämna mig, en kung Sven! Hjälp finns dock mycket värd! Gud och vastungats värd, vän fasta, lämna mig, den kung Sven! Detta mottogs med stort bifall av alla som ännu orkade förstå vad han sa, och Orum drack djupt och var åter vid bästa lynnen. Här har vi nu gjort en god sak, san, sa En visa som gläder alla och som föga skulle glädja kungsvän. Det är minnesvärt att två skalder sitter vid detta gille till sådana syns vara tunnsade i dessa nejder. Och även om det må så vara att vi två inte är jämngoda i skaldskap har likväl du, Gisle, gjort gott ifrån dig och därför vill jag dricka dig till. Men när orm späjade ner mot bordskändan genom röken från kärblåsen stod inte Gisle att upptäcka inte heller var han att finna bland dem som fallit under bordet. Men eftersom också ungmön rann plats var tom fann deras föräldrar det troligt att det blivit sömniga samtidigt och så som väl uppfostrade ungdomar gott utan att vilja störa någon. Slut på skönnekassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.